17. Másnap Hazel ragyogó napsütésre ébredt. Az előző napi rettegése is elmúlt. A nyugtató, amit az este bevett, és a reggelig tartó alvás megtette a hatását. Már mindent a kellő megvilágításban látott. Miközben a reggeliét készítette a napsütötte konyhába, mindent átgondolt. A tegnapi nap sötét, borongós reggellel kezdődött. Az ember nem is gondolta volna, hogy délutára kiderül. Ez már önmagában is jelent valamit, nem igaz? Nem csoda, hogy eluralkodott rajta a rossz kedv. Hagyta, hogy a szegény ráfra való emlékezés kiborítsa. Aztán délután beállított Eszter, és a piszkos megjegyzései miatt majdnem összeverekedtek. De most már semmi értelme ezzel rágódnia. Eszter mindig is az ellensége volt. Az meg, hogy a sógornője a fejéhez vágta, hogy hamarabb elkapják, mint várná, csak üres beszéd. Eszter csak kimondta, ami fenyegetés éppen az eszébe jutott. A dolog semmi összefüggésben sincs azzal, hogy a biztosítási ügynök a vörös malomba volt az este. Elvégre neki is kell valahol vacsoráznia, nem igaz? Véletlenül téved be éppen oda. Még csak fel se nézett az újságjából, amikor Eugene meg ő felmentek mellette. Észre se vette őket. Semmiségeken idegesíti fel magát. Abszolút semmiségeken. Hízen leült a kiadós reggeli elé. Narancslé szalonnás rántott, a kávé és kétszelet pirítós várta az asztalon. A nap melegen sütött rá, és ő mindent megevett. Az ablak egy kicsit homályos, gondolta. Hónapnál nem halaszthatja tovább az ablak és függönymosást. Mostanában annyi volt a gondja, hogy egy kisé elhanyagolta a házat. Az ablakon keresztül megpillantotta Esztert, aki a szemét vödrét ülitette ki. Visszatette a vödörre a fedelet, felegyenesedett, és hosszasan a sógornője háza felé nézett. Túlságosan messze volt, ahogy, hogy Hézel olvashatott volna az arcába, de hogy tele van rossz indulattal, az nem volt kétséges. Nem számít. Eszter keserű, öregedő asszony a gyűlöleten kívül nem ismer más érzést. Neki hiába van vasárnap. Nem ő találkozik eugene nem ő ebédel vele, nem ő tervezgeti vele a jövőt, és nem ő borzunk bele a férfi ölelésébe. Hiszel fütyörészve mosogatott csinált rendet, és törölgette le a porta lakásban. Aztán még mindig fütyűrészve lezuhanyozott, és belekezdett az öltözködés minden figyelmet lefoglaló műveletébe. Gyönyörű akart lenni eugene Ráért. Délelőtt eugene fel kell keresnie üzleti ügyben egy embert, akit a hét folyamán képtelen volt elérni. Csak egykor találkozhatnak a pálmeri fehér vendéglőbe. A fehér gondolatára Hézel kicsit összeráncolta a homlokát. Nagyon közkedvelt vendéglő, minden esetőség megvan rá, hogy összefut valaki ismerőssel vémből. De Eugene az este benyújtotta az ultimátumot. Ezentúl nyíltan mutatkoznak a világ előtt. A vörös malomnak vége. Hézzel tudta, hogy ez még túl korai, az emberek még emlékeznek Ralph halálának különös körülményeire, és azt kívánta, bár csak ne fütyülne Juzsin ennyire a mások véleményére. Ha már eltelt volna néhány hónap a baleset óta, és ha Juzsin is elvált volna már, más lenne a helyzet. rachel még mindig számolni kell. Mi lesz, ha megtudja valahonnan, hogy a férje nyilvános helyeken is mutatkozik vele, és bosszúból megnevezi Hézzelt a vállóperes tárgyalásom? De nem, erre soha nem lenne képes. Hézzel illő áhítattal hangosan mondta ki. Hála neked, Istenem, hogy a Rachel féle emberek olyan büszkék. Megint csak finoman festette ki magát. Egy kézi tükörbe még egyszer szemére vette az arcát az ablaknál, és elégedett volt az eredménnyel. A szemfesték hiánya a halvány pirosító és a szomorkását szomorkássá tette az arcát. Így is illik egy özvegyhez, gondolta. Palmerben egy kis kerülővel közelítette meg a fehér hattyút, hogy ne kelljen elhaladnia a városi könyvtár előtt. Bár tudta, hogy vasárnap minden könyvtár zárva van, és felesleges a lóvatosság, mégis inkább a hosszabb utat választotta. Elég baj az, hogy semmi ürügyet nem tudott kitalálni Eugene-nak, hogy ne a fehér hattyúba találkozzanak, de hát végül is mindegy. Az a szürke könyvtáros nő igazán nem az a fajta, aki bárhová is eljár a munkahelyén kívül. A fehér hattyú koloniál stílusban épült hatalmas, előkelő magánház volt valaha. A halom meg a társalgón még mindig látszott, hogy egykor otthon volt, a kandaló, a mély fotelok, a cserepes növények otthonos hangulatot árasztottak. A tulajdonostól magasra tornyozott fehér hajával igazi nagyasszony benyomását keltette, és egy kisé ijesztőnek hatott az új vendégekre. Hézzel még sohasem volt ebben a vendéglőben. Kicsi zavartan állt meg az ajtóba, de a tulajdonos nő büszke tartással elébe ment. – Jó napot! – köszöntötte, és egy kicsit meghajtotta a fejét. – Szép időnk van ma, igaz? – Igen – felelte Hézöl. – Egy barátomra várok, ebédelni szeretnénk. – Nos, akkor talán foglaljon helyet! Az asszony még mindig az időjárást kommentálva bekísérte Hazelt a társalgóba, beültette egy fotelba, és hozott neki hamutartót, gyufát, meg aznapi New York Times-t. Rámutatott a kandalló melletti csengőre. Csak csengessen, ha kíván valamit. Hazel egyedül maradt a vaskos újsággal az ölében. Vicc melléklet nem volt benne. Kettőtelenül futott a végig a címeket, de a csak háborús meg állógyműgyekkel foglalkoztak. Már éppen össze akarta hajtani az újságot, hogy letegye az asztalra, amikor hirtelen meggondolta magát. A tulajdonos nő bármikor visszajöhet. Mit gondolna róla, ha látná, hogy ennyire nem érdeklik az e-féle cikkek? nézett. körülnézett. A berendezés, ha csak mértékben is récsel szobájára emlékeztette. Valahonnan ugyanolyan volt a hangulata, ha ugyanez a megfelelő szóra gondolta. Az atmoszférája ez a szinte meghatározhatatlan valami, ami az ő házából teljesen hiányzik. De ha feleségül megy Eugenehoz, körülötte is ilyen lesz az atmoszféra. A sok régi családi bútor, meg a sok kis apróság, mint például az a kék kínai dobozka, amely most récsolé mind az övé lesz. Ezekből majd feltárul előtte Récs a előkelő modorának a titka, az a megfoghatatlan méltóság, amely miatt már az első pillanatban látni lehet, hogy nem akár ki. Gyönyörű lesz az élete Jugyin oldalán. Rövid idő alatt háziasszony válik majd belőle. Jügy minden barátja rajongani fog érte, vacsorák a testélyeket fogadni, és megválogatja, hogy kit hív meg rájuk. Jügy csak nem jött. Hazel ábrándozás helyett egyszerre csak nyugtalankodni kezdett. Szívesen rendelt volna egy koktélt, de nem merte megnyomni a csengőt, mert nem tudta eldönteni, hogy vajon kifizesse-e az italt, vagy hagyja a fizetést inkább eugene -ra. Egyik cigarettáról a másikra gyújtott, csak várt, és egyre szomjasabb és éhesebb lett. A tulajdonos nő néha, amikor éppen semmi dolga nem akadt újabb vendégekkel, benézett hozzá és rámosolygott. Hézzel úgy érezte, a mosolyogba kérdés is vegyült. Vajon meddig fogja még Hézzel jogtalanul bitorolni a vendéglő egyik foteljét? Hazel minden alkalommal engesztelően mosolygott rá vissza, mint egy azt sugalva, hogy Eugene igenis létezik, hamarosan megjön, és a számlájuk összege bőségesen fogja jutalmazni a tulajdonos nő türelmét. Amikor Eugene végre megérkezett, fáradt és feszült volt az arca bár a szeme isé felcsillant, amikor megpillantotta Hézzel apró törékeny alakját a hatalmas gesztenye színű fotelben. Sokat késtél? Hazel megpróbált uralkodni a hangján. Igen, ne haragudj, a látogatás tovább tartott, mint gondoltam. Az újságok szerelmi tanácsadó rovatai szerint a férfiak szeretik, ha a nők érdeklődnek a munkájuk iránt, ezért Hézöl feltette az egyetlen kérdést, amely ezzel kapcsolatban eszébe jutott. Legalább jól sikerült? Rendelt valamit? De Eugene egyéniségét nem lehetett beleszorítani az eféle rovatos katujáiba. Eszébe sem jutott, hogy részletesen beszámoljon délelőtti elfoglaltságáról. Semmit nem tudtam eladni neki, felelte, és már témát is váltott. Ígyünk valamit ebéd előtt, jó? Remek. Eugene körülnézett, odalépett a csengőhöz és megnyomta. Két dupla Martinit mondta az azonnal megjelenő pincérnőnek. Amikor a nő eléjüktette az italokat, Eugene rögtön rendelt még kettőt, és egy hajtásra kiürítette a poharát. Hézzel rámosolygott. Kettőnkre, drágám! Búkta. Eugene hozzálépett, lehajolt, könnyű csókot lehelt az hegyére, majd valamivel erősebben a száját is megcsókolta. Ezt azért kaptad, mert ilyen őrületesen elegáns vagy, mondta. A második Martini után elhagyták a társalgót. A halban összetalálkoztak a tulajdonos nővel. Hézzel most már kicsit leereszkedően mosolygott rá. A csinos Eugene jelenléte biztonságot adott neki. Az asszony elindult, hogy bevezesse őket a nagy étterembe, de Yujin megállította. Inkább az egyik kis mennénk. A kis terembe csak maguk voltak, a másik két asztalnál nem ült senki. Eugene megrendelte a harmadik Martinit is. Hazel ismét fölemelte a poharát, és kedvesen hízelegve mondta. Kettőnkre, drágám! Eugene ivott, de feltűnően csendes volt. Hazel csak nézte a férfi úzanarcát, és nőni kezdett benne az aggodalom. Az osztriga leves alatt még csak fékezte magát, de miután a pincérnő kicserélte előttük a tányérokat, hogy behozhassa a sültet, élesen kitört. Nem muszáj feleségül venned! Tesék! zökkent ki Eugene a gondolataiból. Jól hallottad, nem muszáj feleségül venned, ha ekkora gondot okoz neked. Mit vettél már megint a fejedbe? kérdezte a férfi egy kis mosolyjal. Úgy itt áll a közös jövőnkre, mintha azt mondtam volna, hogy a pokorra. Jucsi ne elkomorodott. Fáradt vagyok, jelentette ki kultám. Nehéz dél volt. Azon kívül még nincs is közös jövőnk. Rachel egyelőre még a feleségem. Sokkal kellemesebb lesz akkor beszélgetni a jövőnkről, ha már szabad leszek és elvehetlek. Megenyhült az arckifejezése, mert látta, hogy Hézol olyan arcot vág, mint egy letorkolt gyerek. Lehajtja a fejét és könnyezik. Akkor már sokkal kellemesebb lesz mindkettőnknek, tette hozzá kedvesen. Eugene, ezt komolyan gondolod? kérdezte Hézol remegő hangom. Persze, hogy komolyan. A határozott hanggal próbálta leprezni, hogy hazudik. Akkor nem képzelhetnénk el legalább egy rövid időre, hogy már is szabad vagy? Sokat segítene. Néha nagyon elveszettnek és magányosnak érzem magam, még akkor is, ha mellettem vagy. Hazel szinte suttogva beszélt. Félek. Félsz? Mitől? Nem is tudom. Mindentől, senkém sincs rajtad kívül, és éjszakánként, amikor egyedül vagyok, félek, hogy valami rosszra fordul, és... meg ilyesmik. Néha úgy érzem, a férfi kénytelen volt hajolni, hogy hallja, hogy soha sem lesz vége ennek a bizonytalanságnak. Júzsi megfogta Hazel kezét, és melegen megnyugtatóan megszorította. Még soha sem érzett hézel iránt ilyen oltalmazó gyengétséget. Nem szabad félned. Gyönyörű életünk lesz együtt. A pincérnő bejött, felszolgálta a sültet, de Eugene nem eresztette el hézől kezét. Végül is hézől húzta el, hogy megfogja a villát. Már a hangján is érezni lehetett, hogy jobb a hangulata. És hol fogunk lakni Jane, ha összeházasodunk? kérdeztem ohol. Eugene arcán nem látszott, hogy milyen kínos neki ez a kérdés. Még nem gondolkoztam rajta, felelte, és ő is felvette a villáját. Te hol akarsz lakni? Vénben? Ó, nem, neked nem lenne kényelmes. Túl messze van azoktól a helyektől, ahova üzleti ügyekben járni szoktál, nem? Van benne valami. Veled megyek ám azokra az üzleti utakra, azt tudod? Folytatta hézől évődve. Vége a szabad a kedves kis hotelszobákban. Játékos rosszallással megrázta a fejét. Volt kitől megtanulnom mellettet, hogy milyenek az utazó kereskedők. Jügyin kényelmetlen arcot vágott. Már megint rosszat mondtam, gondolta Hézel. Átvillant az agyán, hogy Bezzeg szegény Ráft mellett sohasem kellett keresgélnie és megválogatni a szavait. Jüzinnal viszont sohasem tudhatja az ember. Hát, az nem mindig fog menni, mondta Yujin. Minden megy, ha igazán akarjuk, jelentette ki Hézel. Ha magunk vesszük kezünkbe a dolgokat. Érezte, hogy túl messzire ment, és egy kérdéssel gyorsan témát váltott. Miért ne lakhannénk Drexrubben? Nem lehetne visszavásárolni az apát házát? Eugene felhúzta a szemöldökét. Teljesen kizárt. Miért? Egyebektől eltekintve anyagilag sem bírnám, felelt Eugene türelmetlenül. Nem tudnám fenntartani azt a házat. Az én fizetésemmel ez lehetetlen. Csak nem gondolod, hogy még mindig megvan a herd vagyom, te is tudod, hogy tizenkét éve teljesen tönkrementünk, Közvetlenül az apám halála előtt. Nekem is van egy kis pénzem, erősködött Hézel. Eladhatom a házam, részesedésem van az áruházban. Ralph életbiztosítása után is a napokba várom a pénzt. Elcsuklott a hangja, már látta Eugene nyugtalan tekintetét. Most az a baj, hogy az ő vagyona eltörpül a récsölé mellett, vagy az, hogy amit elsorolt tulajdonképpen Ralphé? drexel egyszer mindenkorra zárjuk ki, szögezte le Eugene. Hézzel csak ült némán és nézte, hogyan válik semmivé az álma. Az álom, amelyet azóta dédelgetett, amióta beleszeretett eugene -ba. Rengeteg variációja volt ennek az álomnak, de az alapja mindegyiknek ugyanaz. Mint Mrs. Hurd tér vissza Drexelbe, és a főutcai Hurd házat választja lakóhelyéjük. És akkor nem veszik többé őt semmibe a fontosabb családok, mind szívesek és barátságosak lesznek hozzá. A méltóságos Mrs. Trumbal teát ad annak örömére, hogy Hézol a városba telepedett le. És Hézol édesen, szégyelősen elpirul, ha Jujinnak bókolnak, hogy milyen elragadó a felesége. A legendás Mrs. Knox minor meg, aki annak idején Hézol anyjával mosadta annak józan időszakaiban a kevésbé kényes holmijait, nevetve odalép hozzá az utcán, hogy képzelje csak el Hézől, a fia Julian tisztára beléhabarodott. Nem vetné el adba a fiúnál a befolyását, hogy rávegye, kezdje el Washingtonba a diplomáciai tanulmányait. És az öreg Travers admirális, már rég meghalt, meghívja őket vacsorára, és a legjobb oportói mellett azt mondja eugene hogy ő még ilyen elragadó teremtést soha sem látott, mint a felesége. Eugene biztosan külföldről hozta. Hazel Európa minden fővárosába szenzációt keltene. Hézzel ragaszkodni akart az álmához, de én Drexelben akarok maradni, Jane. Ha lehet, Rachel szemben, ugye? kérdezte Eugene hidegen. És mivel mindhárman felvilágosult emberek vagyunk, néha összeülünk hármasban egy kis eszme cserére, ugye? Hazel látta, hogy le kell mondania az álmáról. Természetesen semmi ilyesmire nem gondoltam, suttogta. Azt hittem, Rachel nem akar továbbra is Drexelben maradni, miután elvált tőled. Még nem jött el az ideje eldönteni, hogy hol lakjanak, gondolta Hézel. Majd később visszatér rá, ha Eugene jobb hangulatban lesz. Nem tudom, hogy juthattál ilyen gondolatra, csattant föl Eugene. Rachel mindig Rexelben lakott, és ott is fog maradni a régi barátai között, a régi házában, a megszokott környezetében. Rachel már ilyen. Mire nyúlnak Drexelben a gyökerei? Ha ez még mindig nem is jelentett semmi konkrétumot, hézel rettentően elkeseredett. Amiről most beszélnek, csak a távoli jövőben esedékes, és addig még sok minden közbe jöhet, de ő valami érthetetlen oknál fogva mindent most akar tisztázni. Egy csomó holmi ott a tiéd, nem? Régi családi bútorok meg hasonlók. Récsül ezeket visszaadja neked, ha elváltok, nem? Hézzel nem akarta észrevenni Eugene komor zárkózott arcát, amelytől mindeddig annyira idegenkedett. Nem, felelt Kurtán a férfi. Nem, de miért nem? A törvény szerint a tiéd. A vállás után meg kell osztanotok a vagyont. Nekem nem kell semmi tőle. eugene összeszűkült a szeme a haragtól. Azt akarod, hogy még a széket is húzzam ki a Lolla? Ugyan, Jane, tudod, hogy nem erre gondolok? Récsel azt fogja mondani, hogy vigyél el mindent, amit csak akarsz. Hézel megpróbálta megfogni a férfi megránduló kezét, de Ugyin nem hagyta. Új házat és új bútorokat fogunk venni, szögezte le Ugyin, hogy egyikünk múltjára se kelljen visszaemlékeznünk. De én szeretem a régi holmikat, tétakozott Hézel. Azokat a dolgokat, amiket még gyerekkorodban használtál. Hízelgővé vált a hangja amik még az apádé, meg a nagyapádé voltak. Eugyint hidegen hagyta Hézel érzelgőssége. A pokolba azokkal a vacukokkal. El kell felejteni őket, én mondom neked. Hézel tudta, hogy még nem jóvá tehetetlen a helyzet. Csak annyit kell mondania, hogy rendben van, és ezután egy könnyed nevetéssel valami másról beszélnie. Mondjuk az időjárásról. A hangja mégis önkéntelenül éles lett. Miért kellene elfelejteni őket? Miért legyen minden récsölé? Csak azért, mert eddig is az övé volt? Ez nem igazság? Júgyin újai elfehérettek úgy a poharát. Az Isten szerelmére hagyd már abba. Nem kell nekem semmi, de semmi abból a házból. Semmi? Kiáltott Hézel. Még néhány apróság sem? Még a dédapát kék kínai doboza sem? Júgyin elengedte a poharát. Hátradőlt a széken, és mereven figyelte Hézol arcát. A kék kínai doboz, kérdezte nyelsen. Honnan tudod, hogy az is van? Először semmi elfogadható válasz nem jutott héza leszébe. Micsoda hülye állat vagyok, gondolta kétségbe esetten, de mosolyt erőltetett az arcára, és meglepet hangon válaszolta. Hát onnan, hogy beszéltél róla. Még évekkel ezelőtt, amikor elmesélted, hogy a dédapád egy vitorláshajon volt a parancsnok, és... Soha, vágott a szavába Eugene. Arról a dobozról soha az életben nem beszéltem. Dehogy nem beszéltél, különben honnét tudnék róla? Eugene erőtt hirtelen minden világos lett. Keserű megvetéssel nézett Hazelra. Onnan, hogy láttad? Ott van az asztalon a kis nappaliba, ahol récsel legszívesebben tartózkodik. Elmentél hozzá, és mindent elmondtál neki rólunk. De... nem, nem, nem igaz, Jin! nem igaz. Eugene nem vette tudomásul a tagadást, mintha meg se hallotta volna. Falfehér volt a dűtől. Szép kis történetet adtál be neki, lefogadom. Jó kiszíneztél mindent, mi? Nem tudtad megvárni, hogy én beszéljek vele, hogy én intézzem el vele a dolgot a magam módján. Jobban bízol a te átkozott alattomos módszereidben. Nem így volt, Jane, hallgass meg! A férfi félrelőgte hív újtott kezét. Megszoktad mi, hogy mindig a magad feje után menj? Récsel nem számít, a fiam nem számít, én nem számítok. Felhasználtam mindannyiunkat a saját kis céljaidra. Én vagyok az oka, magam kerestem magamnak. De Récsel meg a fiam nem oka semminek. Felállt és úgy lökte hátra a székét, hogy ez csak úgy csikorgott a padlón. A pincérnő, aki éppen a salátákat akarta behozni, megdermet, majd tapintatosan visszavonult. Eugene elsősorban a rachel történt igazságtalanság miatt haragszik gondolta hézől. Tehát még mindig szereti. A felismerés fájdalmasan hasított újra meg újra Hazel agyában. Ő, soha sohasem jelentett igazán neki semmi. soha sohasem vette őt komolyan. Neki hézó mindig csak Hézol lincdé marad. Egy könnyű kis senki, akivel jó az ágyban, de ezzel aztán vége is. El lehet felejteni. És ő csak néhány perccel ezelőtt is még azt hitte, hogy eugene legalább egy parányit érez abból a nagy és állhatatos szerelemből, amit ő érez iránta. Mindvégig ezt hitte. Még gyilkolt is ezért a hitéért, ami pedig soha, de soha nem volt igaz. Elviselhetetlen érzés volt, de ami megtörtént, az megtörtént. Delmetten nézett eugene -nak. A férfi még mindig beszélt, valami olyasmit mondott, hogy hézzel mindig a saját feje után megy, és hozzátette. De Istenemre! Mondta, ez egyszer nem érted el célodat? Már az ajtó felé indult, amikor eszébe jutott a számla. Visszajött még egyszer az asztalhoz, és letette egy tíz dolláros bankéret a tányérja mellé. Aztán elment. Hézzel kétségbe esetten nézett a távolodó férfi után. Eugene! A kiáltás hangtalan volt.